Tervetuloa jälleen, oliks jotain, podcastin pariin. Uuteen viikkoon meidät johdattaa ja juontaa mies, joka pystyy lukemaan ja kertomaan vitsejä saman aikaan Toivotan tervetulleeksi verbaali Ari Kohma. Joo, joo, joo, Tervetuloa, oliks jotain podcastin pari Minä olen tosiaan Ari Kohma ja tämä on podcast, joka ilmestyy jokaisen arkipäivänä, paitsi niinä päivinä kun ei ilmesty. Eli tähän mennessä vain yhtenä perjantaina. Et voin sanoa, että ollaan niinku onnistuttu siinä suhteessa aika hyvin, mutta tänään meillä on niin paljon tässä lautasella, että mennään ihan suoraan asiaan. Nimittäin teille kahdelle, jotka kysyitte, miten mun rappukäytävän Dexterin tilanne etenee, niin tota noin, ää, Edelleenkin siivouskomero on käytössä, eli mun rappukäytävässä on jonkun tyypin siivouskamat siinä heti ulkooven edessä, mutta tänään me on saatu siihen semmoista etenemistä, että siitä on kaikki rätit hävinnyt. Et mä en tiedä, onko Dexterillä nyt jonkinnäköinen puhdistusoperaatio sit menossa, mutta edelleenkin siellä on jäänyt semmonen kori täynnä epät... epät tämmöstä tota noin, kamaa, sekä kaiken muuta rompetta siinä on niinku ihan urakalla vielä mutta rätit oli lähtenyt tänään eli teille kahdelle kiinnostuneelle. niin tämmönen uutinen sekä sitten tottakai Kypärämäki Rangersin eilisiltainen hegemoniakamppailu sunnuntaisessa pimeydessä Kypärämäki Rangers vastaan Seminaarimäen seniilit mieslaulajat tottakai Kypärämäki Rangers kävi he kairaamassa mitä se oli 8.3 helppo rutiinisuoritus että terveisiä vaan kaikille Rangers-pelaajille niin Jatkossa voidaan myöskin hävitä näitä otteluita. Mä oon yrittänyt kannustaa meidän jätkiä väärän puolen käyrää sitä ja tätä, mutta kun ylivoima on vaan niin, niin kuin suurta, niin häviäminen on todella, todella kovan työ ja tuskan takana. Mutta ehkä ensi viikolla otetaan oikein huolella turpaa. Siitä niin niin kuin tavoitteet ja asiat käsitellys, Mutta tänään, jos mennään nyt tähän ihan oikeaan asiaan, että jätetään ne tämmöiset niin lätinät tästä väliin, niin tänään puhutaan vähän multitaskingista, eli tuota, niin siitä, että pystyy tekemään useampaa asiaa samaan aikaan, ja mä voin tässä nyt heti todeta, että mä luulin, että mä pystyn tähän, mutta tota, mä jouduin ikäväkseni kiireessä toteamaan, että en mä en, mä en pysty. Tarina siitä, sekä sitten mä vähän enemmän pohtimaan tätä, että, että minkä takia meidän pitäisi edes pystyä tekemään kahta asiaa samaan aikaan. Mun mielestä on ehkä parempi siihen, että tekee niinku yhden asian kunnolla se, kuin niinku, että tekee neljä asiaa ihan niinku Vituralle. Mutta tämän kaiken lisäksi, niin eilen sunnuntaina vietettiin laskiaista, ja hyvin suosittuja tähän mennessä on ollut nää tota, niin meikäläiset historiikit, koska jokainen ihminen kaipaa hieman semmoista tietämystä omaa elämään, jotain tietämystä mitä muuten ei tiedä. Nämä historiikit on ollut siitä niinku näppäriä, että pystyy aina päteen silleen, että no, tiesitkös, mistä, mistä itse asiassa penkkarit on saanut alkunsa. Niin mä kerron teille tänään, mistä laskijan on saanut alkunsa. Sekä totta kai hei, meillä on kiinalaiset uutiset ja meillä on sitä ja tätä. Ja meillä on tänään vähän hauskoja juttuja muutenkin tuossa tulossa, niin tota. Mun mielestä oikein hyvä jakso, niin ei muuta kuin tuota noin niin Timo tuuha takaisin sieltä tänne mikrofonijääreen ja heitä joku semmonen nopea yeah, yeah", niin mennään sen jälkeen tuohon tuota noin niin meikäläisen vähän tarkemmin. Moni saattaa hereillä ollessaan luulla nukkuvansa, mutta aika harva luulee nukkuessaan olevansa unessa. Oliks jotain? Joo, mä en teota tiedä mistä tää nyt taas johtuu, mutta mulla oli tosiaan hiihtolema tossa viime viikolla ja sitten mä tos viikonloppuna aloin niinku jo tuskailemaan sitä, että tämähän nyt meni tästä niinku taas ihan ohi. No sit perjantai-iltana mä otin hyvät safkat, tein semmosen natsojauhelihasötsäyksen, natso oikein niinku klassinen semmonen perjantai-safka ja otin oikein iisisti ja ja hyvin tuota näin niin meni sit hyvissä jo ennen yhtä nukkumaan ja ajattelin, että tää se on sitä elämää, että ihminen saa ottaa niinku rennosti, niin mitä tapahtuu? Mä herään lauantojaamuna 6.20. niinku hyvää huomenta vaan jätkille. Mitä ruvetaan vääntää? Mutta ei nyt vielä herätä, niin ei muuta kuin kroppa ja silmät totea. Että Kyllä, tässä nyt jo nostaa pystyyn. Ja tähän liittyen, niin mä en tiedä mikä tää on tämä nyt, että nykyään niin kuin kaikkien pitää olla aamuihmisiä. Että eihän tää nyt niin voi näin mennä, että et jokainen jossain toivottaa, että et aamu on niin kuin, parasta. Että et sä saat aamulla niin kuin herätä rauhassa aikaisin ja lukele lehe ja juoda kahvia ja tehdä sitä. Ja sitten kun sä heräät aikasi, niin se päivä on paljon pidempi. No ei, se päivä on pidempi kuin sit sä nukahat joskus kahdeksalta illalla. Ihan sama asia, että heräätkö 12 vai aamu kuudelta, niin mä oon ihan saman verran hereillä. Ja mä en oo yhtä aamuihminen. Mä en niinku, ensinnäkään mä en edes muista milloin mä viimeksi syönyt aamupalaa. Mä en niinku, ei, ei lähetä, mä ihan mielellään niinku skippaan suoraan lounaaseen. Vaikka sitten heräisinkin aikaisi, niin mä sanon niinku aamupalalle vaan soronoa ja ota sitten pari tunni päästä suoraan lounaan. Mutta se mikä mun pointti oli, niin mulla meni niinku ihan vihko. Viikko on siinä mielessä koko viikonloppu. Ja toi oikeastaan lomakin, kun mä tos niinku. He, mä en tiedä mitä mun uniryt meillä nyt taas kävi, mutta mä niinku heräilin sitten taas tosi aikasi. Ehkä osittain siitä syystä, että välillä se oli niinku tarpeellista tietyistä syistä. Tietyistä logistiikista syistä, mut sitten se niinku tarttuu ja sit mun, niinku, et ei, mä niinku, että en mä pysty nukku lomalla pitkään, niin milloin mä pystyn nukku pitkään ja ei tää niinku lähet tästä. Mutta niinku vaan tämmönen avautuminen tähän, että lopettakaa aamuihmiset se se niinku mainostaminen, miten hieno se aamu on. Meidän iltaihmiset ollaan niinku ihan yhtä arvokkaita tässä maailmassa. Ja näin ollen ansaitaan oma aikani. Eli nyt kaikki iltaihmiset, taputtakaa itseänne olalle. Sinäkin olet arvokas, sinäkin olet tärkeä. Muista kertoa se sosiaalisessa mediassa, jotta kaikki muutkin tietää sen sä Nyt multitaskingin pari. Orin palopuhe. Ilmassa on savua. Oliks jotain? No joo. Toi oli tommonen nopea palopuhe. Vaan niinku ärsytti, mutta tota... Mennään siihen multitaskingiin, nimittäin... Tähän on niinku tää... Kautta-aikaa vanha läppä, niinku... Miehet ei pysty kuin yhteen asiaan kerrallaan ja naiset sitten pyörittää koko valtioon niinku siinä samaan aikaan. Rakentaa taloon lisäsiivejä tekee ja paistaa perunat ja... Tekee sitä ja tätä. mitä ei missään nimessä epäilin, mutta mä ajattelin, että, että kyllä mäkin nyt tähän pysty. Mutta tota, mä huomasin, että en mä pysty. Mennään tilanteeseen, mulla oli kiire jäähallille. Mulla oli myöskin, sanotaan nyt suoraan, mulla oli kakihätä. hätä. Ja tota, ei oo hyvä yhdistelmä tää, mulla oli kiire. Sitten taas niin tämmönen tilanne, että mä mietin, että mitä mä nyt tässä tekisin. No mä päätin tehdä niin sanottu suoritteen siinä kuitenkin. Mutta jotta aikaa säilystys, mä ajattelin, että mä laitan jo samalla niin kengät jalkaan. Et kun mä siinä niinku istuskellessä, niin sehän, sehän sujuu ja sidon siitä niitten kengät, niin Tää kuulostaa tässä kohtaa vielä ihan järkevältä, tosi hieman ehkä Ei niin miellyttävältä, kuunneltavalta, mutta kuitenkin järjestelytä niin, tota, ja ihan tehtävissä olevalta tempulta Mut samalla siinä kun mä istuskelen ja niinku sidon kengät ja ajattelee että säästän aikaa Niin mä huomaan, että eihän tästä ei, tästä ei nyt niinku tuu mitään Et ei, tää ei onnistu Et silloin kun mä sidon kenkiä Niin silloin kaikki muu loppuu Ja sitten taas Näin niin mä tajusin, että mä en pysty, pysty niinku tekemään kahta asiaa samaan aikaan. Ja mä väitän, että ei pysty kukaan muukaan. Ja nyt te, jotka ootte siellä silleen, että hähä, -hä, mä enää itse asiassa pystyn. Niin joo, te pystytte tekemään niinku samaa, aikaa, samaa juttua niinku samaan aikaan. Ihminen esimerkiksi on luotu niinku lukemaan ja kuuntelemaan vaikka samaan aikaan. Tai otan, että sä pystyt niinku eri käsillä tähän niinku eri juttuja, mutta yritetpä tehdä niinku jotain vaikka käsillä ja jaloilla. Niin kuin eri aikaa tai, tai niin kuin oikeasti kahta eri asiaa. Yrität, yrität samaan aikaan niin kuin pelata tennistä ja toisella kädellä kirjoittaa, niin ei onnistu. Ei, kukaan ihminen ei pysty tekemään kahta asiaa samaan aikaan. Se pystyy tekemään ehkä niin silleen, että sä pelaat viisi niin sekuntia tennistä, viisi sekuntia kirjoitat, mutta ei onnistu samaan aikaan. Tämä on mun väitös. Ja tota, no, niin tästä asiassa tähän liittyen me saatiinkin sitten hauska tilanne, kun tota, no, niin mä sitten lauantai-päivänä, kun mä olin siinä ehtin olla jo niin 10 tuntia hereillä, kello oli siinä vaiheessa niin 12 aamupäivällä. Niin tota, mä sitten suuntasin meidän, meidän tota, no, niin luo ja tota... aika hauska tilanne ja, ja tota, niinku mä sanoin, niin mä en osaa multitaskaa, mutta se mitä mä osaan, niin on niin kuunnella ja esimerkiksi lukea samaan aikaan. Että mä pystyn niin kuuntelemaan jotain juttua, ja vaikka kattoo telkkari samaan aikaan. Öö, ja tota, siinä saattu sit mielenkiintoinen tilanne, kun mä istuin siis sit meidän, meidän tota, no, niin, mutsiolohuoneessa olohuoneessa ja hänellä sit sattu olla joku tosi mielenkiintoinen lehtijuttu, minkä hän niinku, välttämättä halusi lukea mulle. Ja mua ei se nyt niin kiinnostanut, mut kuuntelin sit siinä niinku, toisella korvalla ja samalla tutustuin siin televisioon tarjontaan. Niin mä en tiedä, että tämmöset, niinku vanhukset kun lukee ja... Niinku, et he ei varmaan hävinnyt semmoinen, niinku, että he pysty samaan aikaan niinku, kuuntelemaan ja sisäistämään se asian. Koska hän oletti, että mä, mä en pysty niinku, tähän samaan. Ja, tota, itse asiassa vaihdetaan tästä nyt vähän musiikkia ja kuullaan loistava, ihan niinku, tarkka imitaatio meidän mutsista. Et terveiset vaan sinne, jos kuuntelet. Niin, tota, Tämä on aika on point, mutta vähän nopeasti musiikin. Ja, ja mennään sitten vaikka Timon kautta niin, tuohon tota, niin, itse tilanteeseen. Onko täällä ruokana kaalikeittoa? Ei, sitä oli eilen. Oliks jotain? No niin, eli me ollaan nyt tilanteessa, jossa me istumme Mutsin olohuoneessa, ja hän haluaa nyt lukea mulle jonkun mielenkiintoisen uutisen, mikä on tosi tärkeä kunnolla, ja minä samalla sitten siinä katselen illan TV-tarjontaa. Kuuntelepä tämä! Ennen kuin joku keksi se Connected People villityksen, että puhelipistokkeita vedettiin myös olohuoneeseen, keittiöön, makkuu kamari, takka huoneeseen ja toilettiin, niin ainoa puhelikoneen paikka oli eteisessä se pöydällä se pistokkeen luona. Joo hei tää tulee tänään tää Revenant-leffa, täähän taas olla aika hyvä. Hei kuuntelen nyt, kuuntelen nyt. Olohuoneeseen, keittiöön, makkuu kamari, takka ja toilettiin, Ja niin ainoa puhelikoneen paikka oli eteisessä pikkupöydällä! Niin pistokkeen luona huonekalut. Niin oli sitten puhelimen pöytä nimetään, se on kansainvälinen oivallus jo puhelimesta alkuajalta, 1800 luvun lopulta. Eikö me mä käyrin katson tää leppä leppäsäkki. Tähä täs tähtelös on aika hyvä. Vai oli se joku joku muukasta. Hallo, diese! Keck dir! Was guckau Marie? Das ist doch diese Oli se juttu ja kasavinen oivallus. Alkuajolta. Joo, joo, kyllä mä nyt sain sen, mutta voitko niinku edetä nyt tässä sun uutisessa, kun sä oot lukenut nyt toi paikat, huoneet, huoneet jo moneen kertaan, niin tota, olis tässä joku pointti vaan loppuko No mutta kun sä et kuuntele. Mä pystyn kyllä kuuntelemaan samalla. Olohuone, keittiö, makuukamarit, takkahuone, toiletti, ei ollut puhelimia siellä, vaan puhelipöydällä oli. Oliko tässä joku pointti? Niin, että mietitpä sitä, että kun sä nimikin jo kertoo, että missä se puhelin on, niin ei ollut sitten vaikea löytää, että ei ollut olohuoneessa, ei ollut keittiössä joo, eikä ollut toilettissakaan. Kiva uutinen, mutta niin kuin, mä ymmärrän, että teille niin kuin vanhoille yli 60 ihmisille, niin se tilanne voi olla se, että ja sisäistäminen niin kuin pelkästään jo on haastavaa, mutta vielä tässä niin kuin parikymppisenä niin onnistuu, että äitille vaan terveiset. Mun mielestä tuo imitaatio oli niin kuin aika lähelle. Ne, jotka tuntee, voisitte niin voi arvioida. arvioida, mutta itse sanoisin, että hyvin lähellä täydellistä. Olohuone, keittiö, makuukammari, takkahuone ja toiletti. Siinä viisi loistavaa paikkaa kuunnella Oliks jotain podcastia? Joten Arska, oliks jotain? Joo, itseasiassa hyvä kun kysyit, mulla se tässä nimittäin neljä uutisotsikkoa ja neljä vitsiä Joten tuota, noin, vuorossa siis kiinalaiset uutismit Hyvää iltaa! Neomi Campbell 48 pyörittää kahta nuorta miestä samaan aikaan. Sinänsä yllättävää, että tivallisarjolahan on saat noinkin suuri yleisöryntäys. Lindsay One pudotti aloituskiekon minnesotassa, sai seisovat uploadit. Niin siis ei mulla tässä mitään vitsiä olla, että mä oon jäni kun tää yleisökieli, niin sanotusti Tähti Tähtitieteilijät tekivät poikkeuksellisen löydön, Tähtien välinen kaasupilvi paljasti piilossa olleen keskikokoisen mustan aukon. Saman toki hieman vähemmän poikkeuksellisen löydön teki myös Espiry haamu haamuhoitaja. Pyrintö selätti sinnikkään mukin eteni kupin finaaliin. Pelaajat kertovat tiukasta vastakkainasettelusta huolimatta huomioivansa herrasmieskoodin, eivätkä näin ainoa ajo aio sylkiä kupiin, vaan tarttavat haasteeseen kädettäristen ja kovalla otteella. Kuka sä oot? Mikä mä oon? Ja oliks vielä jotain? Pakko ottaa kiinni tohon viimeiseen uutiseen? Mä oisin kyllä mielelläni nähny vanhakuunnon mukin tuossa kupin finaalissa, mutta tota Nyt sit vaan niin pikku tauko vähän tasottelee tässä ja tota sit vaan hommi niin ensi vuonna nähään sit kupissa semmonen raikas, vahva, jopa viileä muki Että tota vaan sinne munkkiniemeen ja tota näin mutta mä lupasin tälle päivälle vähän jotain informaatiotakin, vähän jotain historiikkiä, ja sehän vaatii tunnelmallista musiikkia. Öö, moni saattaa laskiaisesta puhuttaessa hämääntyä luulemaan, että se on lähtisin katolilaisesta kevätkarnevaalista. Näin ollen voisi myös hämääntyä luulemaan, että laskiaisesta tulisi paastota pääsiäiseen asti, sillä tuleehan sana karnevaali sanoista karne ja vaale, eli jäähyväiset lihan. Me ei kuitenkaan oliks tai podcastissa missä nimessä hämäännytä, vaan tässä... Kerronkin teille nyt sitten todellisen historiikin, miten laskiainen sai alkuksen. 600-luvulla itse Jeesuksen opetuslapsen lapsen lapsi Timotei IV, Rooman kruunukunnan tertiäärinen perillinen, oli määrätty valmistelevan kevätpitoja, sillä oli olihan joku juhla uuden vuoden ja vapun väliinkin keksittävä. Hän perinteiseen roomalaiseen tapaan kutsui kaikki lähipitäjien, joita muuten siihen aikaan kaikkia kutsuttiin myös nimellä Rooma, niin kutsui kaikkien näiden suuret johtajat ja heidän niin sanotut uhurilampaansa, jos nyt tällaista termiä käytetään. Hän myös hamstrasi kaikkien he viinitilojen parhaat brengendossit, sillä tulihan jollain keventää tunnelmaa, jotta itse keisari Ceciliuskin rohkenisi tekemään tuttavuutta naapuripitäen maaherra Tomiin, johon oli ollut salaa ihastunut jo vuosia. Tässä kohtaa kerrottako faktana, että vanhan italialaisen sanonnan mukaan Rooman juhlissa ei ollut kuin naiset ja kivekset tiellä. Eli siellä tällaiset mies-mies-suhteet kukoistivat tokikin niin, että tähtäjän paikalla tuli olla aina korkea-arvoisempi herra kuin sitten niin sanotusti uhri lampaa. No, tosiaan ne pidot saatiin siitä sitten hyvää vauhtiin ja viini virtasi. Kerrotaan vielä sen verran taustaa, että tätä niin sanottua herrasmiesten kolopalloa... Golfin esiastetta oli harrastettu jo satoja vuosia ja näille ala-arvoisille herroille suoraan sanottuna seksiorille alkoi mitta tulla täyteen, mutta minkäs teet? Hashtag me too. No ilta tosiaan eteni siinä sitten siihen malliin, että keisari Ceciliuskin alkoi irrottelemaan ja huomasi sitten baaritiskillä yksin nojailemassa maaherra Tomin ja meni siihen ja avasi pelin. Moikka. Katoin juot gt -tä. Miten ois yks gin to Nick? Kato mä oon Nick, Nick Cecilius, Rooman keisari. Ja tosiaan Tomillakin alkoi olemaan siinä mitta täy täynnä ja tätä hyväksikäyttöä, niin hän sitten oli ovella ja sanoi, että, että hei vaan Cecilius, kiva tavata, mutta mitä jos mä tarjon tämmöisen mun omaa herkkua, elikkä eli viskiä. Että maistapa, ja Tomi sitten kaatoi lasin siitä viskiä siihen keisarille, ja keisaria huita sen siitä ja sanoi, että mennäänpä tonne backchaggelle, että näin, ja eipä siinä ollut paljon vastaan sanomista Tomilla. Siitä lähti parivaljekko niin sanotusti keilaamaan, ja tilannehän meni sitten totta kai siihen, että Cecilia oli kruunu pudonnut ja Tomin piti se sitten nostaa. Ja, ja siihen kun Tomi kyykistyni, niin homman nimi oli selvä, mutta tässä kohti Tomi hymyi. Sieltä Tomin takaa ja paikalta alkoi kuulla tuskasta ähkimistä. No, mikä tässä nyt on? Äh, miksei tää nyt. No, oota hetki. Äh, mikä. No, ah, oh, yh, uh, heräsi nyt. Hä, oh, oota hetki, hei. Ja näin. sai jalkonsa legendaarinen viskikulli. Kirjaimellinen, laskiainen. Ja tämä on perinne, joka on säilynyt aina tähän päivään saakka! Ja samoin kävi Tomin Peppu Neitsyydelle. Että siinä vinkit niin kuin jokaiselle naiselle, joka on ajatua hyväksikäytty tilanteeseen. Niin kuin sanoin, jotain informatiivista joka jaksossa, niin myös tässä jaksossa. Kiitos, olkaa hyvä. Nyt on kyllä Arskalla pölyttynyt historiakirjat pikkusen turhan pitkään. Mutta oliks vielä jotain? No loppu, jee, jee totta kai. Ja arvotus, hei. Me ei ole hetkeen nyt arvotusta tehty. Meillähän on siis teille uusille kuulijoille tiedoksi, niin aikoja alusta asti niin on ollut tapana ottaa tänne loppu pieni arvotus, johon vastauksen kuulee sitten seuraavassa jaksossa, eli huomenna. Ja ei oo nyt hetkeen, hetkeen tässä tarvittu pari viikkoa arvotusta ottaa, mutta mä ajattelin, että nyt vois olla hyvä aika tuoda arvotukset ja tota. Sitä suuremmitta puheita ja pidemmittä sellaisista, niin, niin mennä arvotuksen pari, jos olette valmiina, niin tässä se tulee. Maria Johannes ovat setänsä luona. Seta hakee lapsille kirjaa, ne sähköt katkeavat. Talossa ei ole taskulamppua, kynttilöitä eikä mihinkään muuallekaan valoja saada. Miten on mahdollista, että vaikka tilanne on tämä, niin setä lukee vielä kirjaa? Ja sillä aikaa kun mietit sitä, niin. En tiedä, ootko huomannut, mutta mulla ainakin Spotify-puhelimille oli ilmestynyt semmonen Seurataan-nappi. Niin tota, nyt kun oot siinä, oliks jotain podcastin sivulla, niin painoppa siitä Seurataan-napista. Tai jollain se saattaa olla semmonen sydän. Mulla on esimerkiksi koneella, niin se on vaan semmoinen tota noin, niin sydän. Niin siitä, niin, tuota, noin, niin siitä kuulemma hyviä asioita tapahtuu ja saattaa olla vaikka, että voitat lotossa, kuin onnekkaaksi oikein rypeät. Mutta missä nimessä ei luvata mitään, mutta suosittelemme lämpimästi sekä sitten Tän show jakaminen eteenpäin on aina suositeltavaa, vanhat tutut tyylit, joko internetin välityksellä tai suusta suuhun metodilla, muistetaan kuitenkin se pieni kontakti siihen, niin ei tuu mikäännäköisiä väärinymmärryksiä. Meikäläisen puolesta morjesta, jatketaan huomenna kuulemiin, sanotaan vaikka näin, koska näkemiin kuulostaa pikkusen hassulta. Mut joo, morjes! Lisää tätä ja muita sirkusuveja Instagramissa, Ari Kohma Official.